Digitalizazioak gure mundua aztintzen duela dirudi. Kontzeptu geroz eta abstraktagoagoak plazaratu egiten dira. Kripto txampionak, NFTak, metabersoa. Facebook enpresak bere izena Metara aldatu du, kapitalismoaren norabide berri honen garrantziaz ohartuz. Baino zer dira Bitcoinak? Zer dira NFTak? Estafa bat dira? Teknologia berritzailea? Guzti hau, eta askoz gehiago, gaur, hauztura metabolikoan. Gabon! Gaur berriro ere, irole erratean, eundazazpi.bost.fm.000 handean, nio deina huzue eta lehen zuena gorka da. Eta bueno, gorkak aurtera duen moduan, gaurkoan kripto gauzei buruz egingo dugu berba, ero digitalizazioari buruz. Izan ere, bueno, ikusten dugu gure oiko bizitzen gero eta, gero eta oiko diren launenako aparellu digitalak, eta eskotan ez dugu labletzen, ez zer dagoen horren atzean, ez zelan funtzionatzen duten, eta bueno, gaurko honetan haustura metaboliko saiatuko garapur bat hori zuei asaltzen, ez da gorka? Hori da, saiatuko gara bai. Ze, egia san, karo? Hau e, inoiz ez duen pertsona batentzako agian izan daiteke piskat zaila, ez? ulertzeko Hulertzeko pues, horlako konzeptuak e, e, bitkoinak, NFTak eta hau bar baino, junbar gara piskat muñera digitalizazioa zer da digitalizazio? Hori da, eskotan digitalizazio berba, digitala, analógikoa, eta baina eskotan eskotan, eskotan, eskotan, eskotan, eskotan, eskotan, eskotan, eskotan, eskotan zer que egiten duzeo, zer digitala izatea edo, edo analógikoa izatea Karo, gaur egun esaten dute ba iraultza digitalan, ez? Eh, nolabait izango litzatekeela hirugarren iraultza bat, ez? Ba, iraultza neolitikoa, izan zala lehenengo iraultza hasi gineanean nekasaritza erabiltzen e, Abeltzantza ere, bai, aurreko saioan nandomu on na Hori da, Horria, horria. Eh, zuela pues sedentarismoa eta bueno, askenean ba, hainbat zibilizazioen sorrera eta bareta bar ikus puntu eta, gero, ba eukiko genuke irautza Industrial, industriala, industriala, hori da hori da, bai lehenengoa eta bai bigarrena, lehenengoa ba e, eukita ikatza eta lurrun makina e, muin bezala, eta bigarrena ba konbustio motorea eta e, petroleoa e, muin bezala, ez? Eta orain egongo ginateke hirugarren irautza batean, dala industria, oza, industria barkatu irautza digitala badala azkenean teknologia analogikoei geitzea teknologia digitala edo zuzenean teknologia analogiko hauek ordezkatzea teknologia digitalagatik. gatik hori da, orduan eta irautza digital honetan, zez, zez historia labur bat egin aldugu agian irautzonena edo transformazionena? Karo, azteko, zer da digitala? Ez? digitala pentsatu behar dugu badala azkenean informazioa edo edodatuak kodifikatuak daudela hizkuntz batean digituenak. Normalean eh, kode binarri, binarriarean ez. Hori, bat eta 0 bidez osatutako zenbaietan ez da? hori da. Eta guzti hau azten da ba, gutxi gora bera eh, Charles Page ez? lehenengo makina analitikoa diseinatu zuenean emeretzi garren mendearen erdialdean. Diseinatu zuen, baina ez zuen eraiki, izan ere garaiko teknologiak ez zuen ba, albideratzen, nolabait? Horren e... eraikuntza, gero? Eh? Baina, bueno, beraia teorikoki edo plasaratu zuen... Hori da, e, hori, hori da. Berez, gobernu britainarrak dirua eman zionez, fonduak eman zizkion eraikitzeko, baino baina, ematen zizkion fonduak eta tipoak ez zuen eraikitzen, Be oso garestiaz zalako, esan beharra dago, garai hortan. Eta orduan pues el batean, eh diru laguntza eta pues esen inoiz eraiki. Eta hor be bai garrantzia handia eukieban, eh lenngo pufo digitala, izan zen la, esan ze que Google, ¿sabes? Si quiero salir pufo digital a tu codiera, bueno, esan ze que William, mereci garren vender energía al de año, en usar el lenngo burru y ya está. Horria, horria. Ba, pentsa de adibidez Ba, mila bederatziehuneta berrogeita lauan, ez De, diseinatu egin zala lehenengo ordenagailu ba, e, edo konputagailu programagarria. Ez hementzigarren mendea erdian, nor Pufo hori ezeta da dagun bon, ordenagailu protoagailun moduko Baina ez baina ez okay. delaikitzen. Oaindik ez dagoako teknologiaeta ja berrogegara hamarkan, hor seurerezki bigarren mundu gerrak ere bere zuen bultzatzeko Horren ikerketat, eta hor ja, ikusat ditugu zeran bai ordenari batzuk ere egitzen dira, noz? Hor pentsatu behar dugu, adibidez, ba, alanturin, agian entzuleren batek ba, ikusiko zuen pelikula hau ba, enigmaren inguruan, ez? Benedict Cumber bat protagonista, egiten du alanturiren papera, eta hor... Ba, bueno, ez da la oso e, e, filagarria historiokik Ben, bai, pelikula historiokik Ez da, ez da, <laughs> ez, bueno. da batera egomendagarria historia esagutu nahi badozue eh, no? Baina, bueno, baina hori ikusten da ba, Nola sortzen duten lehenengo konputadoretako bat Hori da, enigma kode, ez da, Alemania errekera bitzen zuten kode hori, desenkriptatxeko Hori da, eta hor, pues azkenean berrogi garren amarka da horretan juten da, sakontzen ez konputadora edo Gaur egun, ordenagaiu deitzen ditugun Oietan, ez Sortze aldera Azkenean, ba e, Berrogeita amargarren Eta irurogeita amargarren Amarkaden bitarten Ba, ordenagailuen edapena Eta erregistro digitalen Sorrera gertatzen da Es? Hori da, hori jazten da garatzen ordenagaiuak, erregistro digitala Ordenagaiuen arteko erlasioak Funtsinatua alizateko, es? Hori da Eta ondoren zergatatzen da? Ba, ondoren, karo Zortzen da, beste e, prozesu bat sakontzen duena gaur egun, bizi dugun digitalizazio horretan, eta bada internetaren sorrera, eta telefono mugikorren edapena. Karo, izan ere gaur askotan, eh, digitalizazio buruz behar bagitrakoa, internet etortzen zaigu burura, ez da, baina pentsatu behar dugu bueno, digitalizazioa interneta baino lehen ere esistitzen dela, ez da, gaiu digitalak egon detezkela internet barik, ez da, gaur egun hori, bai aia, zindesgaztea idutzen eta pentsatu behar dugu inkluso Ba, egin duen ibilbidea ez dala hain motza ere. Adibidez, pentsatu dezakegu, larogeiko hamarkadan amaika milioi telefono zeudela, adibidez, munduan, eh? ezan nahi dut. Gero, larogeita amarrean bazeu dela amabiko malau, ez? Osa horazkunde, bon, txikitxo bat egon zen, e? Eh? Txikitxo bat. Eta interneteko erabitzaileak larogeita amarreko amarkadan zirela irun milioi baino gutxiago munduan. Gehien bat unibertsitateak, enpresak, eta albar. Osa, karo, ez hori ez egoen orokortuta, etxeretan. Baila indik esen etxeretara heldu internet, ez da? Hori da. E, bimila eta bian, ja, baditugu mila berreun miloi telefono, eta... Baila, horiak eh, horakada esponentziala, karo, izaten azten dela ikusten dugu, ez? Eta, zeireun da hogeita maika internet erabiltzaile. Tindu hau tamika miloi, ez da? Zeireun da hogeita maika miloi, hori da. E, gero... Bimila eta amarrean ja, paditugu laumila telefono mugikor Hemen bebaik, zehaztu... urbiltzen doa ezta, munduko populazioaren gana urbiltzen doa karo, mugikorko puruazta Hemen zehaztu behar dugu, karo, ezberdin tasun dago dela Telefono inteligenten artean, ez? smartphoneak deitzen diren artean Eta, e, ba, telefono mugikor normalen artean Eta hemen dana kontabilizatu egiten dira Baina claro, ba, ya no. smartphone haki zegoen zeteku Uren ingo pausua, esta oh, mm, Telefonoa berez, bai, telefono mugikora digitala da Baina ya smartphoneetan Interneta ere barne biltzen zaio Baina oh, eta hogeita bateko Datuen arabera, telefono mugikora Bai, e, smartphone Edo es smartphone Ba, erabiltzaileak dira Zaspi sas, e, mila Eunda bat miloi Ez? Ez? Osa, hori badala gutxi gara bera, munduko populazioaren euneko larogeita marra. Eta internet erabiltzaile baditugu e, laumila saspireun milioi. Hau da, munduko populazioaren gutxi gara bera euneko irurogeia. Gauta, horreko da, hori bueno, handitzen joatea. Eta hor da dugu, ja gaur egungo gizata zein sartuta dagoen digitalizazioa. Eta nik anekotan botoko gautere, horreko astean itzaldi baten... Ba, zantzeko teoría marxista anzela engañegitura eta espiegitura. Ba, bueno, hori zelana zantzeko. Ba, software eta hardware analogía erabilizela. Zela, zela, zela hor, ikusteko pasein barren atutagoen digitalizazioan. Ba, bueno, konzepteko zantzeko hori horren analogía dugun bai. Claro, claro, claro. Eta sí. beres, analogía oso, nara. Eh, gu, ara... Unertzeko anal... oso eragokia. Gu, analogía eragokia. Bete. Dena den, karo. Hemen bebai, pentsatu behar dugu, lehenengo horduna gehiuak funtzionatzen zutela, adibidez, babazeguela, ordenagailu zentral bat, eta gero ordenagailu gregario batzuk. Bai, gaur egun mugitzen ari gara, bebai, pixkat horreaka, eta zergatik, badakagulako odeia, lanube, klaunz sistemak. Hori da, hau askotan gainera, badiru dira zehozer guztiz etereo adena, ez da, ba, irean dagoen zehozer, baina ez? hortiko sobrun dago, ez da. Efectivamente Karo eh, Odeia Nozbeinka Iruidikatu egiten zaigu Zeo zer Eterioa bezala ez Hor dagoena Interneten Ez dakigula oso ondo nondagon Baina bai Badakigun ondagon Badira Servidore Erraldoi batzuk Badibidez eh, Googleena Amazonena edo beste Ba internet Probeedore Andienetakoak ez Hori hor doen guk Hor Balanub edo gure Odeia Kontsultaten duguna Menetan ari garen adak Gure ordenagayo edo gure mugikora Konektazen Beste ordenagaiu batekin, agian munduko beste puntan dagoena Eta etengabe egon behar dena piztuta, ez da? Hori da, servidore herraldo jauetara konektatzen ari gara Azkenean, bada, bada pizkat gutxi goera bera Berrogei, aipatu dugun berrogei tamargarren amarkada hortan zegoen sistema Ez? Ba, bueno, era asko zez handiago batean, amazibo Globalagoan eta teknologia berri batzuk erabiliz, ez? Undas cosas Barney Minduegoa gure gure metabolismo sociala, ¿está? Gustiz, claro. Hor eh pensa tu ber dugu ematen dala izugarrizko saltoa, ¿es? adibidez gu pentsatu behar dugu orain ba, dela 50 ba, eh, ba, eh, urte gertatu zala kalkulo orrien ordeskapena. Adibidez, Osa, jende, eh, entzuleak eh, pentsatzeko gaur egun estela. Bai? Excelan, dazkenean da, kalkulu realde bat. Ze enpresak ez du Excel erabiltzen. Gaur egunez, ez, ia pentses ina da. Karo, horri deitzen zaio killer application. Dala, aplikazio bat edo programa bat hiltzen duela mm, ba, bera e, aplikazio horrek egiten duen e, lana modu analogikoan. Ez? Zer lehen bebai, kalkulu real egiten ziren modu fisiko batean. Ba, zegoen hor kontable bat, Ba, horri alde bat beten betetzen ez ba, eksteli eksteli esker esan ez? dezakegu modu hori bukatu eginda claro, kalkul horri analógikoa ja desagertu hori da egin dira, hasta. Eta, e, hori sortu zen ba, e, lehenengo mm, killer application izan zala e, bisikalk ba, mm, estatu batuetan gutxenez denbora oso gutxi batean enpresa guztiek hartu zuten, eh, erosi zuten, ba, aplikazio hori egiteko beraien kontabilidadea. Karo, daudan hori da, lehenengo kasua, es, nun? Tecnologia digital batek, ya, akabatzen duen lehenengo tecnologia análogo bat, está? Hori da. Haibidez, bideoak ez zuen lortu irratia akatzea, está? Baina, badiru, tecnologia digitalak, hainbatan mitotan, bai lortu izan duela tecnologia analógikoak zunchitzea, eh, está? Eta, hau gainera, era nabariago batean edo gartatua pandemianen oestean eta ezta batzuek teorizatu dutea sok digital batean edo bizizan duguna bai. zeorain arte digitalizatu eta zeuden hainbatan bito edo digitalizazio hain diko askoli sartu ez den bito ba bete-betean sartu dira digitalizazioan, ez da? Claro, pandemiaren era geniatik, pentsatu behar dugu ba adibidez eh, del trabajoa, ez, eh, deitzen den hori ba telelana, askenean askoz gehiago orokortua, orokortua, orokortua orokortu dela Eta gero bevai, ba, beste gure bizitzako beste hainbat ambito ba, dakit, utzi diogu ba, teknologia digitalei sartzea, ba, azkenean bevai pandemiak sortutako beharrengatik, Eta hori deitu, bueno, sanken sok digital bat izan dela. Azkenean, ba, faktore esterno batek, ez, pandemia batek bultzatu egin du, baino ja lehenago zan tendentzia bat. Es? Sakondu, claro, eta erindu du hori tendentzia Hori O da, bueno, ya non lageteko recorregido historikoa Aizaldu du aprua zer den digitalizazio Baina horrein, jongogarra gian zenbait kontzeptu Banan barana salduz, az askotan etxuten ditugun Kontzeptu batzuk direlako Eta, bueno, atzean mami mami Desente daukatenak, ez da Hori ediz da, ba, bosgea ere, balen, bueno, pandemian Ibusitzen genuen eta pandemian zer ere bosgea Desente entxun da, ez da, pa, ba, Mikel Boseren naotik eta beste zenbait Sektoren naotik Bueno, Izar da, bosge hau eta... Hiltzen gaitu dut, hiltzen gaitu bosge hau. <laughs> Berezin lagau dut nintzertan, ez? E, claro, Txinatarren txina asmakizun bat da, bende baldea suntzitzen. Diktadura no? komunista, esartzeko. <laughs> esartzeko munduan hori da. Baez, bosgea egitan egiten dio referentzia mugikorren bosgarren belaunaldiari. Egitan geoeiek, oza sea, bat ge, bi ge, bi... Bai, zareak dira, ez? baino egiten diote te egitan erreferentzia mugikorren belaunaldiari bat he, izango ditzateke mugikorren lehenengo belaunaldia, eta bazen baziren mugikor e, analogikoak, mundu guztiak dakaburuan hor pues, e, dago la, la adreiu bat hori da, larogeikoa lar lar markadan zegoen adreiu buska hori ez e, bakarrik superaberatzek erosial zutela eta kiloerdi pisatzen zuena eta olako zeo zer, ez eta gero egiten dio salto bi hori izan zela ba mugikorrak digitalitzazari, ez? Mugikorra utziion izate da, teknologia analogiko bat eta pasatu zen digitala izatera eta hori da bigea. Ez? Claro. Hor, eh, ingen engertatzen... smartphona, sautuko siren, ero beste. Claro. Hor, iruge, LG, ge, hor gertatzen da nada, azkenean e, fabrikaitzaileak, es konturatzen dira e, or, ba, mugikorraren etorkizuna badala ordenagailu txiki bat izatea. Guretzako, ez? Ez hain beste, ba, deitzeko zeo zer, ez, gaur egun zenbat jendek erabiltzen dugu mugikorra bakarrik deitzeko. Klar, hori kontsulta desakuzu, smartphone hau bat mehakozu, kontsulta desakuzu aplikazio bakoitzen, zenbat denbora ematen zuen, zenbateko bateria gastatzen zuen aplikazio bakoitzen, bueno, kontsultatu, egin desagun experimento hori, zenbat bateria o denbora demora garen deitzen, eta zenbat demora agian, ba, Whatsappean, edo, ba, Instagram dagoen, Instagramean, Twitter, horako claro, aplikazioetan, ez da. Karo, fabrikatzak leha konturatu ziren muggikorraren etorkizuna ez esaldeak egite baizik eta datuen biltegiratzea eta datuen transferentzia horregatik belaunaldi berri bakoitzak egin duena izan da ba, e, informazioaren karga eta deskarga abiadura eta gaitasuna handitzea. Azkenean bosjea bada hori. Ka Batua kaliketa arien e, transmititeko ez da? Hori da e, Bosje azkenean ez da bakarrik... E, Ba, bakarren bakarrik mugikorrentzako, ez, dakan gaitasunagatik. baino e, azkenean hori ba, ahalbidetuko du esaten e, aditu batzuen arabera eh eta beste gainbat ba e, no, el internet de las cosas, de la ba, lavadora etxeko timbea, eta bueno, guztia digitalizatuta egotea hasta karor hainbestea datu dagoenez ba, da, pues teknologian ditu, berda eh? bueno, domotika, ez, azkenean ba, adibidez etxea egotea konektatuta zure mugikorrera, ez, zu mugikorretik pues pistea kalefakzioa ba, edo esatea garbi e, garbigailuari nahi dit platerrak garbitzea bostetarako edo lako zegozer, ez, oza, sea, azkenean hori da E, albidratzen duena bosjeak. Hori, benetan zelan bizi gaitezke hori barik, ez da, zelan, egon nintzangana bizitzen hori entzeleretan. E, kobazulo batean. Mugiko horretik aktibatu barik e, e, rakitargia. Ez ke, pentsatu behar dugu, hori dala, karo, Osa, kobazulo batean bizitza oza, gau de gaur egun, oh. e, esketakit. Eta, karo, hori azkenean egiten duena da, espektron radioelektrikoak, ba, progresiboki, tendentzia bezala, altuagoa izatea. Ez, behar dutelako, pues hori, karga eta deskarga gaitasun handiagoak Baina, bueno internet de las cosas hori eta bosgea bueno, orokoran digitalizazio maiau espada nahikoa guretzako hor sortu enbeten bersek metaberso deritzon kontzeptu hori ez da, ba, aregeiago digitalizatzeko ba, mono abatimagoko zu digitalizazio mono ba, sartzeko ez da Ez kezan nahikoa, odai, ez kezan nahikoa ez gure mundu ez dakagu nahikoa orduan, sortu behar izan dugu mundu digital bat metaverso. Metaverso kontzeptua e, agertzen da Snow Crash eleberrian, dala eleberri e, cyberpunk bat, es mm -hmm. larogikoa markadakoa, 80ekoa barkatu eta hor ja ateratzen dira pues basicamente mm, gero geroago aterako ziren metabersoak dituzten eh esaugarriak, ba, jendea sartzea mundu digital batean, seinetan avatar bat dakan, ¿vez? Eta avatar Horren da ilusuna batarra zure hori da zure me, zure metaverso bueno, sa, Araco, eta ba avatar horren bitartez, ba, jendearekin, beste avatar batzuekin, beste jende batekin sozializatu dezakezu edo hainbat eh ba aktibitate ekonomiko egin dezakezu, ba, er erosi eta saldu gauzak edo dano dalakoa, Eta ba, Azkenean Metaverso Awek va a dirá mundo digital bat a dividir a día en general va a estar aquí en Chunda Second Life Second Life bai, Gara batan Second Life horriburuz asko itxegin zen Baxirudien, ba, bueno, guro bizitza osoa, Bigarren bizitza horretan Ehingo nuena, baina kero horrek esuen benetan Horrek astan diri ez da es, Azkenan esaten dute metabersuak izango direla Ba, internetaren garapen bat Edo interneta Trasendituko duen zeho zer Baina mm... claro, Baina ez otrai izango Beste pufo bat Horritan nik beti onerako kontuekin daukadan Zabantza, ez da, adibidez, zein da metaberso... Honek, ze gauza berri eskaintzen du Second Life ekiko, edo... Karo, azkenean Entzulek agian pentsatu dezakete Ez dakit, adibidez, World Warcraft Hori esalda mundu digital bat Karo, metabersoa, dia, eh? Metabersoa, dit, ditzakegu e, World Warcraft edo Joku online, zen, es? LOL, nela goiustu de mestela denla, es? Eh? Bai, karo, hor kontua da Eh... Ba, hoiek daudela gehiago zentratuta jolasgarritasunean, ez? Eh, zentu sehatz batean. Baina metaverso bat egon litzateke gehiago zentratuta gizarremanetan, bueno, harregarria baldin badiru dire, ez? Gizarremanetan edo sozializazioan eta ba ekonomian edo eh, tranzakzioetan, bai? Claro, se niko or orrekin utzagaitu naizuna da. Zergaitik montatzen du Facebook moduko Macron-empresa bateko, nein metaberso hau Zeran dituzte irabaziak Empresa hau ekonelako Mundu digitalak sortuz? Hombre, horre bai, pentsatu dezakegu, adernies naz Inoango Criston espertua, ez? Baina pentsatu dezakegu Facebook esalako enpresa batek sortzen baldin badu Metaberso bat Bada, hor, etekin ekonomikoak atelatzen dituelako Azkenean, hor, mugitzen den Edo ezein gauza Bere kontrolpean dagoelako Eta... Claro, berak erabakitzen du, orba, nork saldu dezakeen, zenerosi dezakegun, ez da... Nola, eta zeren bitartes, adidez txamponak, eta berak jarriko lituzke seguraski, ez? Baina, are gehiago, bebai, gure datuen bilketa, zentzu askotan, erreztu egiten du, ez? Osa, gure patroi sozialak, bebai... Claro, ekin dazaketa, zehaz, zehaz mehan, norekin hitzen dugun, zer esan digun pertsona horri... Claro, kakotxa askonen artean, gure patroi sozialak, errezagoak direla... Arrastreatzeko edo eh, Miatzeko Meta berso hauetan Olia. Eta don ora ipatu duzu ere txampona Txampona kontrolatzen dutela Eta hortik egin egu usatu ere Kripto txampon eta lasken boladan ere Bolo bolo Ibili direlako komunikabietan ba, Bitcoin ethereum Eta bera hau, hau txamponek zelan funtzionatzen dute Eta zergaitik sortu dira Bala, a ber, Hau egia esan Bastante da Baño ulertzeko beharrezkoa da, ba piskat chapita ematea. Claro. Suk odei badakizu, mm munduan esitzen diruaren geiengoa non dago. No susmatzen du sudagora. Odeian igual. Pues bai. Odeian dago. Eso de baina bueno, bankuen sistemetan, eh, esosuak askenean eh banku kontu badakazu, hor, diru badakazu eta da bat Oh, iru hori ez da hor kaja fuerte batean dauden urazko lingoteak, ez da? no, roaitek pentsatzen baldin bat hori ba, sentitzen dut, baino ez ez da aurrela. ilusioak endu dugu agian negari. pena ba da, baino e, urre patroia irurogeita marrekoa markadan agondonatu genun eta gaur egun dakaguna, basicamente da ezer Zer, ez daka balio olan intrintzekoren bat ez? baizik eta azkenean Ba, marxek esaten zuen bezala, ba, urrea zirkulatu egiten du balioa dakalako, eta paper txampona, edo paper diru hau betu esan da, balori, balioa daka zirkulatu egiten duelako. Ta kontestuenetan ze zerron daukaten kripto txamponek? Klaro, hori da kontua. Azkenean, badakagu diru sistema bat, ba, oinarritzen dala konfiantzan, ez? diru hori badago dela respaldatuta edo babestuta banku zentral bategatik edo instituzioaren bategatik gobernu batean gaitik eta esken finean bueno, ejerzito bat eta hor estatuaren azen dago makinaria edo estatu batasun bategatik edo europar batasuna euroarekin mm -hmm. Ez? baina karo eta e, oiek saltatu nahiko bagenitu eta sortuko nahiko bagenu txampon bat zeinetan estatuen papera desagertu egiten den. Karo, izango zen e, utopia liberal edo... Karo, askenean kriptotxamponak direna da bebai, txampon batzuk oinarrituta konfiantzan ez? Eta e, babestuta ba kriptografiagatik, ez? Karo, hau nola funtzionatzen du? Ba, e, 2000 sortzi urtean satosinak amoto Dala, eh, pertsona anonimo bat, edo pertsona talde anonimo bat. Ah, Osa hori da mote bat, bueno, hau eh, artista izan... Izan artísticoa, edo. Ezan ez es dela izen bikaña, satosinaka moto. Ola, anonimo bezala, pertsona anonimo, edo pertsona talde bat ezakiteo zondo, nahi indikan. Ba pertsona horrek eh, argitaratu zuen eh, ba artikulo bat ba jartzen oinarriak bitcoinena Bai? Hor... Planteatzen zuena zan, per tu per eh, sistema bat ba txampon elektroniko bat sortzeko, txampon digital bat sortzeko, bitkoina, ez? Eh? Kar esel da per tu, -per. Per -tu -per bada azkenean nodo central bat egonen hordes, aplikazio batean... Zor central bat adibidez, ez? Zor banku central bat, bai? Kasu hontan, mundu digital hortara eh, mugituta, pues adibidez Twitter, Twitter aplikazioa badaka nodo central bat, eta gero gu guztiok konektatu egiten gara nodo central horretarra eta nodo central hori erortzen baldin bada, pues tute erorte erori egiten da eta claro, tu diterrek erabak iezake, ba, nodo batzuk desaktibatzea do, hienden bat kanporatzea, hori da, hori da hori da, nodo central horrek pintzen ditu da? hori da, pues imaginatu dezagun, ez dagoela da nodo centralik bada dela, hainbat nodo es? central, central tasunerik gabe ez ba Ori izango litzateke ba bitcoinaren atzean dagoena ez badaudela hainbat nodo ez dagola nodo centralik ez eta nodo guzti horiek daatela mundu guztiaren informazioa zen sistema dezentralizatu bat hori da? da adibidez bitcoinaren kasuan zuk badakazu bitcoineko kontu bat ez e, ez duzuna zertan zure benetako izena eman behar ez hau garrantzitsua da Osa, bada anonimatoa babosten duen sistema bat Ez ba zure kasu zu hor zure kontu korrontea, zure bitcoin Eta kontua da ba e, mundu guztiak dakala e, deitu du genezakena zure libreta. Ez? Mundu guzti zure kartilla zure kartilla da, bai. Eh? Mundu guztiak daka edo Bitcoin sistemaren barruan dagoen mundu guztiak dago daka hor Bitcoinetan egiten diren transferentzia, guztien informazioa. Bai? Taka Gentea esango du, pues mundo gustia e... baldin badaka informazioa, hori esalda faltagarria, ez? Es? Esalda eh va ba... eraldagarria. Asilicaten... Pacificación repasado. Hor kontuada badagoela blockchain teknologia, ez? Blockchain teknologia zerada. Suk sortzen dituzula blokeak, ez? Eh va ba askenean kartilaren orrialdeak izango balira bezala, ez? Hor daude, pertsona batzuk direla mehatzariak ez? Me Eta mehatzarik Zara egiten dute, blokeoiek sortu ez? Ba juten dira Anotatzen Hor sisteman ematen diren transferentzia Horria minado de bitcoin famatu hori, ez da? Horida, horida Eta zera da kontua Zuk blokea osatzen duzu Zekaro, hor kontabilidadea eramateko Eta mundu guztiak irkitzeko informazioa pues Norbaitek e eman be Egin behar du, ez? Norbaitek, Egi norbaitek. ezatu behar du, hori benetan Horida eta nola egiten da, ba, kontua da mehatzariak juten dirila blokeak egiten eta zuk bloke bat dakazunean zera nola onartu egiten da bloke hori ba, lan frogaren bitartez bai lan froga, zera da, askenean bitcoin, e, bitcoin sisteman ba, juten da zenbakitza bat sortzen, ez gutxinaka gutxinaka eta mehatzariak konpetitu edo lehiatu egiten dute ba, E, zenbaki hori asmatzea gatik beraien bloquea sistemaren barruan sartzeko eta beraien bloquea izateko bloqueo ofiziala Oduan nona gaitor mehatzari dago, azkenan mehatzari dira ordenagailu batzuk, ez da, ordenako kalkuloak egiten tengabe eta funtzezkoak direla, bitkoinen funtzionamendu erako, ez da Hore da, azkenan bitkoinen base materiala, claro, azken Claro, azkenan e, kontabilidade guzti hori era mateko aziera batean edo orde, e, nordakan ordena gaio bat nahikoazan ze karo, jende gutzi zegoen ez Bitcoin sarearen barruan ba, zuk etxean dakazun ordena gaioarekin zenbaki hori asmatu zen, e, zenezak ez oza, eta zure blokea ontsate matea eta bloke hori izatea ba, askenean kontabilidade horretan sartzen dena karo, zera da kontua geres eta berabialtzaile gehiago dago dela geres eta maia atzari gehiago eta Gerrez eta transferentzia gehiago egiten direla. Orduan kerez eta potentzia gehiago behar da zenpakia asmatzeko. Hon gero eta ordenagailu potenteagoak behar dituzta. hori da. da. Er Are gehiago, orain ez dira eta ordenagailuak erabiltzen erabiltzen da hardware e, berezi bat zehazki sortuta ontarako hasik deitzen dana, eta badago jendea ditula pues, nabe industrial erraldoiak hasiketas beteta asmatzen hor zenbakizuak. Es. Claro, ahora da con consumo eléctrico y su duela gutxi claro. atera sen albiste bat, eh, descubritu sutera's de aquí Málaga nedo, Bitcoin minadorako ko segoe bat, arginda rappintzeduta seukana ordón, va milla que ta euroko faktura elektrikoa ez zuena ordaintzen, está. Claro, eta hori da kontua. Bitcoin dagoela asmatuta garestia izateko. Se claro, zu pentsatu. Nola, oza, izateko Bitcoina garestia izan behar da Zekaro, e, norbait faltzeatu nahi duena ba, kontu korronteak eta imaginatu zuk sartu nahi duzula bloke bat faltzua dana sisteman ez? zuk esateko adibidez zu dituzula ez dakizten bat mila bitcoin bakaro, hori posible izateko, zuk lehiatu behar duzu beste guztiek dakaten konputazio gaitasunarekin horrek dakan bak kontsumo elektrik, bueno, aparte de kontsumo elektriko abei, pues orio ki ber ez dakizen bat mila hasi, edo desde aquí bat sea milloi eh ordenagailu konektatuta, horrek hoeiek dituzten gaitasun konputazionalarekin, es. Eh? Orduan ez aizu errentagarria ateratzen. Hortan datza segurtasuna. Orduan, bueno, ya ser tu widget una duen e... Bitcoin sampona, que está. Eta esan behar ya ja, Bitcoin sampona, bueno, no correrán su moduan anonimotasuna Mantentzen duan, duan, hainbat eta negozio turbi horako ja, erabiltzen ari da. Baina orain azkenen urtean aurreko urtean esmanai zerratzen, ba, albizetara ere agertu zen, izan El Salvador herrialdean, bitkoina bihurtu zen, bat txampon erabilgarria, eta txampon ofisiala. Bai, hori da. Azkenean, Bitcoinak ematen duen abantaia, bada munduan gaur egun dagoen sistema monetarioa, ekiditzeko gaitasuna ematen dizula oza, askenean, pues hori zukezaten dituzun, negozio ilun edo turbio horietarako ba, errastasun ikaragarriak ematen ditu, hare gehiago ointele urte batzuk estatu batuetan e, FBEik, ez, itxizuen zuen alde bat e, deep e, bazala bazala nola baiteko merkatu nola baiteko ilun batez, nola baiteko eh, ba, drogak saltzeko armak edo pues bueno no, ahi horretu hariko bat delitu bai. eh, kinergazionatotako produktuak saltzeko zah? hori da eh, hori, merkatu ilun batez, ba, itzi zuen web, eh, webune hori edo realde hori eta jarraian gurrengo egunetan bitcoinaren balioa edo kotizazioa eguneko hogeita bost jitxizan. Claro, ja hor, ba, ba bueno, sin baduzu dibufean negoziorik egin, ma ergean bitkoina ez delakoain baliogarria claro, ez da. Zertarako nahi dituzu, ez? Eta, hor, ez da baida handi bat dago, ez? Bitkoina edo kripto txamponak dirua dira. Karo, dirua dirua izateko, beraien balioa gutxi gora bera, ba, erreten eitu egin behar dute. Horregatik esan genezake bitkoina Izateko tan dirua, ez dala diru oso efiziente bat. Ze, fluktuazio ikaragarriak ditu. Bimila e, eta masazpian adibidez, bere balioaren euniko ikaragarri bat jeitzi egin zen. Eta era berean, bapatean ba bebai, igo egiten da, eta disparatu egiten da. Orduan, diru ezala, ez da oso erabilgarria, ze oso bolatilla da. Karo, baina ginen espekulazio erako terzena muguan, agian hor bai, rol importanta daukola, eta terzena oso erabilgarria, denlazta. Ha, odei... Ah, ez es que, karo, zu pizkat gaizki pentatu azara. Aria mai, aria mai. Karo, ez azkenean, azke ez aldugu guztio pizkat espekulatu, eh? inoiz ez dugu inoiz eh, pizkatxo bat espekulatu. Ba, bai, A kontua da, kripto txampona hoek, be, batzuk, beste batzuk baino gehiago, eta beste batzuk baino gutxiago ez, ba, espekulazioarako, badirila, oso oso erakargarriak. Azkenean, hor, puztu dezakezelo oso erraz burbuia bat, eta, pues, azkenean, pues, hori, erosimerke, gareztitu, saldu, eta gero berriro erosimarka. Hori adibidez, Elon Musk egin zuen horrelako antzeko maniobra bat, ez da? Momentuaten iragarri zuelako, batez lakotzeak erozteko, balio garri izango zela bitkoina, eta bitkoina enpresia izugarri handitu zen, eta hortik ezakit pare bat azetara, edo hilabete batera, iragarri zuen ja esetz. Konturatu zela bitkoina oso kutxakora zela, justo konturatu zela momentu, claro, momentu eta eta egun batetik bestela bitkoina enpresia, ere izugarri jeitxizten, eta hort Tartean, bueno, aquí han... Es algo presuntamente, igual que los alacetati piñico con los más que quedó, vaya, segura es que los más que va a diluchar a los tukos en horretan especulación en bides. Aquí han segura es que, va, veste pseudónimo ateki, no... Bitcoinetan, pero bueno, los tukosito no niragas que aquí está. Elónko musque, ¿eh? Elónko musque borba patean, es de aquí sepa Bitcoinet. Elón mas que la correlación y con elónko musque, que... Que va, que va, que va. Pues, ahorrón la coga usa, gertatzen, dirá, Zerawekin eta horbe bai adibidez are espekulatibu bueno, bitcoina, pues hori, esan genezak espekulatibua dela ez, mercantzia bezala baina are espekulatibua da NFTA. a NFT-a dagoela oinarrituta eh, blockchain teknologia ontan ba, da, gauza bat are espekulatibua goa, ze karo agian jendeak entzungo zuen jendea dagoela erosten ba, JPG-ak edo irudi digitalak NFTak deitzen direla, NFTa dala, eh, non fungible tokens, Horren akronimoa eh fungible askenean bada eh, ez dela errepikagarria ez? Unizidadea edo eh, Bakartasuna ez? Aldarrikatzen dala. Hor, ba, azkenean Irudioiek saldu egiten direla milloika eta milloika dollarengatik. Kero, claro, duen NFT non nabait izango ziren, ba, emberetzi garen mendian herdi aldean asisten tradizio horren jarraipena. Zortze ba, erena, ba, invento herdi teorikoak, eta horren truke, dirutza lortzeak, ego lo benetan fizikoki, ezer eskenibarik, pufo digitalen ja azkenengo azkenengo evoluzida, es? Eh? Kero, claro, hori da kontua. Pufoa da, estafa bat da, bai, edo ez, pues egitan, bai eta ez. Osa, ze kontua da, kero, claro, zuk benetan, Bai zaudela erosten zer o sea, paraude artista digitala que es, egiten dituztela, pues hori. Bai, bueno, JPGak dira, es, baina bueno, askenean Bai, hori ez nik se marondo, ez ni de pisukidaren anaya horretan ibiltzen dira ta bai e, NFT bat egiten duen bakoitza, bat, sbetete gotenen ler beregelan sartuta do, jota ke? Que... Eta eh, bueno, o sea, se, lanse users bada gorranatzenan. Claro. Gero kontu da Oriostraquan bendar zer lotu da kezuna, esta. Claro, or kontua zera da. Hor badago artista bat, sortzen NFT bat, eta gero saldu egiten da. Bale. Karo, hor pentsatu dezakegu, bueno, adibidez, e, margolari bat, ez? margolari fisiko bat. Ez, Margo, e, JPGak sortzen dituen den pertsena batek. Bebai, egiten du prozesua ez. Osa, egiten du e, margolan bat, eta saldu egiten du. Eta karo, mundu fizikoan bebai, artearen mundua especulativo Ada. Vaya, dividendos a dose. Eh, Entonces, gogora, justo ¿eh? eh, duela ¿eh? ¿eh? en arte moderno en feria Anedo. ¿eh? bate eh, escultura bate insuela, justo ¿eh? falla bate dan, claro, falla Ori Reversuen. Claro. Vaya personaje que Erosisuen, falla Ori, taguera Orduan en falla ori, Pues, Olako gauzak Kontua zera da Zuk e, margolan fisiko bat egiten dozunean pues, ja Egin da dagoela, hor dakazula fisikoa da Ez baduzu erretzen. Ba erretzen Erre dezakezula, eskenean zurea da e, zu. e, Propietate <laughs> Propietate e, Pribatu liberalarek Dituen abantallak Kontua da NFTA, NFTA verifikagarria Izateko, hor dagoela Registro bat esaten duela, pues baitu JPG hau dala, ez dakin orena, odeiren adibidez, ez? Odei kere. También ha un Va e... ba adibidez ikusi alduzu eta, bueno, ez da ki bertreso serinalden, eh, eta. R sinu sinu R siquiera. Es e incluso gentea copia catedralditu. Sesu que matendio su imprimir pantalla. Eta su curiosa que su. Odeiren bai, baño gue bai gosatu dezakegu. Azkenean ez badaude bai Monalizaren Lisaren JPGak. Klaro, kopiak, ez? Bara, kopiak. Txeran... Claro, copia que es dut orrelako honi eta Berdina da. Zera da kontua? Espekulazio gusti honek askenean bebai. Ar a ber, hau ez gaitesanen gainatu. Artearen munduan, munduan analogikoan, mundu fisikoan hau berdina gertatzen da. Zein da arazoa? NFTak azkenean gordetzen dira blockchain sistema horren bitartez, es eta blockchain sistema egiten du landfroga hori, es aurretik aipatu duguna, eta landfroga horrek bebai electricitate, consumo ikaragarria cara garrea da kala, ¿vez? Hori da arrasoa. Bueno, en ifetoi mantenceko que tengo de verdad, Hori da. Bueno, a ver, aparte de que da la mercado bat, eh por gendea sartzen da piskat, eh, ezer jakin gabe eta pentsatuz eh prezioak goraka jungo direla, invertitu egiten duela eta gero gapatean, ba ahí ba Bai, ahora dices, Susana estafa kasua que gondira eden, eh? ni que Twitteran ikusi no nadie lana rodes va ba aktore porno famatu bat omen dena eta eta berak sortu zuten bere NFTak eta duan nola bait saldu jendeari ba NFT horiek erusi eskera ukiko zutela aukera berarekin zita bat lortzeko, errakos eso eta bero bueno milioi bat erdi dolar lortu zituen eta ya San zuen mono bueno, ya NFT horiek esila bere bere kontua, berak utzi zurela hori hori negozioa ya, hori bai, milioi bat erdi dollar hori ya bere botxikoan Xa de momento en ese. Horría, hori bai, bai, nikue bai, ikusita dakat eta bai, pues va patean NFT batzuk erosiak izan zirela, eh, ezta kitondo milla milla 500 $engati, coceo de ser, pues va patean milla 500 $valorizateratik, pues pasa tusirela, 20 pues, $valorizatera. Eta claro, or jendea invertitu zuela dirua eta uy, pues va patean Mercant Libreren magia, ya está. Joder, es qué emoción, ah. Eta emozioa, eskenean kasinora jutea bezalakoa da. Eta hain zuzen ere, kasinoak daude dezentralan zen. Dala, metaberso bat hor, bebai NFT, teknologiaren bitartez daudela sal sal saltzen, kakotzen artean, Karo, je, e, entzulek ez dakite, baina nago, egiten, kakotxaren keinoa, daudela saltzen lur partzelak or mundo meta metaverso, ko, metaverso. Es, bueno, bueno, se le han dicho metaverso, Decentraland. De Decentraland se me dio Eta dira NFTak, parcela hoiek, Eta zertarako ba... momentuz, parcela batzuk erosiak izan dira. Kasinoak egiteko <laughs> Benetan ze ose dozo produktiva, ez da? Bai, kasinua kegiteko eh, Dendak egiteko eh, Bueno, etorkizunean Ekonomiak e... produktiva asustatzeko Ez ki, hombre, es. ba, beti Eta bera, ez sortu eta banatzeko Eta bater espekulatiba, bada beti eh, pues, Fabrikak egiteko altzairua Dala guk nahi duguna mm -hmm. Eta patata glandatzeko, ez da? Eta patata glandatzeko Oda, bueno, ikusten dugu zelan eh, Elkarrakin lotuta dauden invento berriagoek, ez da? Karo Au, es angelesake azkenean, a ber. Teknologia hau, es azkenean da teknologia bat erabilgarritasuna eduki dezakela, ez. Osea, eukialdu. Kontua da zertarrakoa erabiltzen ari da. Espekulatzeko Bai, azkenean namak, ba, bai kapitalismo nori urtatzen da, ez. Ba, teknologiek ez dauka funtzio soziala, bai zigeta, bueno. Iraba sia kali, que eta lika ta tarte laburrenean, eta, ba spekulazio hartrako. Bai. Orna sin novedad hasta. Or ulertu behar dugu, claro, tecnología bereizatean saia dala gaiztoa izatea, ez? O sea, ba, un bueno, arma que igual a ba, Vileurton bai, de labrio, ¿es? Baño arma batek bakarrik ezin du inoril. Esanaituz, zuk pistola bat uzten duzun mai gainean, eta pistola batek ez du inorilko. Baina, karo, kontua da ene, sa, kontu, e, eta baitu. NFT batek ez es duño inorilko, claro, jendea la, la sites de government, bueno, NFT aterosi altuzura gian horrek baliogalduko du gomaterik estera, baina Twitch Claro NFT, tuilko, eh? claro, NFT hor dago. Claro, es NFT que paralelismoa o na sea, da. NFT hor dago. Claro, kontua NFT horren atzean zer dagoen? Eta da kriston kontsumo elektriko ikaragarria, pentsatu behar dugu Bitcoinek bakarrik. Claro, hau zaila da, ze ez dakigu zenbat mehatzari dauden, ez dakigu zeazki. Claro, da, claro, oso opakoa da, eske nen posori, pues, azken... bueno, asteko erabiltzaileak anonimoak dira eta bareta bar. Baina karo, kalkulo nahiko fidagarri batzuen arabe da. ze, bueno, fidagarriak dira, kontserbadoreak direlako, Bitcoin bakarrik, dala kripto txamponera bilena, bi grezia bezala kontsumitzen du elektrizitatea. Bi grezia. Baina eta duan ja berri bueltatu gara digitalizazioen materialitate ariburuz berbagitera ez da zehori askotan analizetan asten zaigu eta materialitate horretkin notuta digitalizazioen geopolitik ariburuz ere hitzegin halko genuke ez da Karo, bueno, hor adibidez eh, asko pentsatu beharko genez, genezake ba, nondik datorren ez, eh, mehatzari hauek non, dik, non dauden edo eh, erabiltzaile guzti hauek non kokatzen diren Bakaso askotan adibidez, e, mugitu egiten dira, ez? Zer, zerren bila, elektrikitatea merkearen bila Eta hor adibidez, e, dakagu ba, Chinan zonae batzuetan elektrikitatea oso merkea ez? Eta, eh, ba, hortara juten ziren e, presa de Ralojak zeudelako eta hor pues, elektrikitatea merkea eta eh me, e, elektrikitateori kontzumitzera horra juten ziren. Gero, ba China, contruen tu, bueno, ikusi zuenean bilakatzen ari zala cripto txamponen edo criptogauza da duen meka bat elektriztateren merkea da kalako, de becatu indu. Se claro, esa yo he rentagarria tratatzen. aurreko urteko urtea amaiera nudas, que no estu de becatu suena, está Bertan, eh minatu mining ata. Bai, anik geopolitika li Bruce Beright eragon internetaren geopolitikoa fisiko ki, está, internetari Bruce te indu un 8 programa honetan zehar eta batzutan badirudik, claro, mobilean erabiltzen dugunan interneta hori, behar, bueno, penta ezeko satelite bateri gatorrala edo, baina hori bueno, horiz da horrela inundik inora, bai interneta garra ez denak kable, kable bidez, ba, kable submarinoa daude ba, iri barruko kableak eta bar gero mugik horrean antenetatik eltzen dira esta. eta kable hauek horreko ba, zaiotan itzegindu gaudibidez gazodukto eburuz, oleodukto eburuz bueno, ba, kable hori dira internetaren oleoduktoak esan ginezak ginezak ginezak eta horrekin notutan ahiko aneidota kuriosoa dago oien garantzia zertzeko eta da, bueno, ba, armeniara internet haiegatzen zen georgiaren bides, eta ba, batean egun batean armeniaren bimila amairuan uste dute, que lituziren internet barik eta hori aztetzen segretatu zen kontua da, ba, bueno, ba, armeniara cablea erabaten zuen armeniara internetan amaten zuen cablea mostu zuen la georgiako irureta mosturteko handra batek, joan sella basora em, egur billa eta bueno, gura barik moztu zuela kablea eta uti zuela Armenia inolako internet konezio barik, ez da, egun batean, Se, eror, ikusteko, bueno, zelan interneta, badiru dina inetelioa dena, bai dutamago zurteko andra batek, georjean, eragindu zake bad, beste herrialde bateko interneta, nesagartzea esta. baina, bueno, deit, balza zaude esaten etorkizuneko tendentzia aldela gauzen desmaterializazioa eta digitalizazioa Ba, salantzan da mil hori puntxe mai da bari Egia da, gaur egun Ba, segura eski ez dela posible Gertatzea, andra bakar batek ezin duela Internet guztia Saboteatuta, ara gutxiago, ba, Europa Neu, estatua tuta, neu, da, ja, hiperkonektatuta Dauden errialde hoietan, baia Pentsa desakegu, bueno, azten direnean Zenbait mineral faltatzen Edo, edo bueno, Gerrakareago txamaldin badira, ba Interneta beraren Funtsionamendua Sanatzen, eh? gera eitekelaz da Hora eskenean bakarri pientatu behar dugu zenbat material behar diren mugikorrak egiteko Adibidez, mugikorrak egiteko behar da urrea estainoa, tunstenoa, golframioa tantanioa, zilarra koltanfamatu hori eskenean mugikorrak re... mugiko egiteko pues, nuiz bait topatuko dugu topea Ze, ikusten dugu gutxenez bersiklatze berzikla... prozesua eta guzti hori Hortan, aditzen dirik ez da jartzen Karo, gainera hor normalan Aleazioak izaten dira horrela dintzen direna Metal desberdinen arteko aleazioak claro, eta hori nori Biese iklera Ere basan desente zaiagoa da Eta, karo Azkenean Esaten da ba ekonomiaren etorkizuna edo Sistema capitalistaaren etorkizuna Eta adalakoa, aldala, es, desmaterializazioa, metaversoak sortzea, 4.0 eh... industria, 5.0, 6.0, digitalizazioa, 6G, 7G, eta e, eta aurrera horrekin, es, baina claro, hor pentsatu ber dugu, o sea, norarte iritzite gaitezke, o sea, norarte da eusostenigarria? No se, capital o sea, en la lógica infinito en el arte, estaba Ba, karo, ba, bosgea eta horrelako antenak ere kitzen duten enpreze, jaraitu behar dute hasten, etengade, mugiko horren enpreze saldu behar dituzte, gero eta mugiko hor gehiago. Sortzi mila miloibizten legalela munduan? Bueno, berdin du, ogein mila mugiko saldu behar ditugu, rentabilidadean ditzeko, ez da? Karo, eta orduan, pues, pentsatu behar dugu, que hau muga fisiko batzuk daude munduan. Eta, e, vale, pues agian fantastikoa, ez, eh? nahi zatea metaberso bat zortzea eta banalakoa Baina eski, karo, metaberso hori, ez da, airean, ez dago airean Osa, metaberso hori leku fizikoa, da, daude servidore batzuk e, Elektrizitate kontsumo bat dago hori abian jartzeko eta mantentzeko Orduan, karo, benetan galdera da, benetan merezi merezidu Karo, du eta benetan posiblea da ja jazainoetan egin batetan atera da, da Zeran, karo, kapitalismoan logika da Gero eta gehiago, gero eta materia gehiago Elektrizia de gehiago kontzumitu Me hori benetan sostenga garri alda Eta zuke santuzun moduan Merezi aldu, benetan nahitugu Gure rekurtso material Eta energetikoak erabili ba, NFT gehiago porbusitzeko Edo pornoa biaduran diagoan ikusteko mugikorrean Edo second life batean Gue lagunekin gelitzeko Metaverso baten barruan. Claro que kontua da, o sea, claro, gente du, estafa bat da, es da estafa bat, o sea, da zeo ser eh e... benetan eh Claro, guia e... kapitalismo ensaia dela estafa definitiva ser. Claro. Eske que fida oso ituta dago de rentada, eh. Claro, eske que edo es. Eta erantzuna egiten bada, o sea, fida, o sea, fida garriada. O vera, sea, blockchain eta guzti eta gauza guzti hauek fidagarriak dira. Eta, o sea, Badakate beraien logika bat. Kontua da. Claro. bilakatzen dela zeo espekulatiboa eta naiz eta fidagarria izan, claro, e, da fidagarria pues bolsa inbertitza be, ba, egun batean gorri ondeke bestean vera, está. da berdiña. que hori da kontua, o sea, fidagarria da bolsa sistema, pues bai, sistema fidagarria da, zentzuan, ba, osten duzula akzio bat eta badakizu akzio hori da kasula. Bai, claro, fidar da fidagarria berez boltzan inbertitzea eh aberasteko zera hontan sezuk esatendu duzuna o pues, egun bateran gorakadoa, beste egun bateran beraka, pues bueno, elo más baldin bazara dakazula informazioa eta are gehiago boltzan eh, influitzeko gaitasuna dakala beraien bere twitterraren bitartez pues claro, ordua pues bai, pues eh, fantástico. Bueno, claro, Baldimazotra. Vale, da digo Baldimazua, pues. Da claro, Baldimazadra, persona bat, eh, jo que sé, persona normal bat. Esa tendencia, ay, oh, bai, pues el osico dude NFT tan. Lana Rhodes en jarraitzaile, eh. Hori da, adibes, ¿es? Eh? Hori da, pues sa tema de pues hori da, pues, NFT tan, se badakit birbalorizazio bat egongo dala, ¿es? O erain 1000 € gatik erosten dudan NFT bat, eh, pues jo que sé, urte batean balioko dituela ez dakiz zenbat 1000 € Eta, jo, ze hondo, pues e azkarra naizen Ezak ezer, pues, pues ez, pues hori da era jutea bezala Gertatzen da, Karo Azkose kontsumo eléktrico eta energetiko Andiago adokon kasino Batera O hori da, hori da O agian honekin eh, amaituko dugu Esta, aipatuz bereziki, selan Ba, digitalizazioko Burbuia guztionek, gero, base material Bataukona, ez den Iñundikiñora sostenga sostengagarria Da, no lekin lotuta, ba, kanta bat Ekarri dugu Arintzeko emandugun chapa. Horia ta materialtasuna Librus Verbaite con amigo de un ariburuz, Madonna, ese tema bueno, a ver a eh, Nesca materiala de la es de la NFT. Va, te está, está bueno. Que Madonna maoista. Da. Ah, en alguien. Gente que es aquí, baño, Madonna maoista. Qué oso materialista, me engo canta. Es tintivamente. Arbi,